Hej och välkomna till första avsnittet av Popperpodden, en podcast om dynamisk i allmänhet och Ipsik i synnerhet. I dagens avsnitt kommer vi träffa David Linde från Team Onyx. Team Onyx har under många år gjort sig kända för sina extremt välarrangerade tävlingar och inte minst Sveriges snabbaste poängrapportering. Nu senast står det värd för Polis SM och har här i dagarna annonserat en åtta stationers level 2-tävling i augusti. Mycket nöje! Välkommen, David, till Popperpodden. Hur står det till? Jo tack, det är bra. Det är lugnt och städa än så länge säsongen har inte rycket rätt igång än så. Alltså. Nu är det lite vilopaus träning. Härligt, härligt. Har du någon speciell ja. träningsrutin eller bara allmänt? Nej, det var har varit dåligt. Jag har prioriterat ganska mycket att bygga banor i Nyköping och hålla på med klubben. Men nu har jag sagt från med det engagemanget och jag har av som barnchef för Nyköpings pistolklubbor. Så att nu är jag i fränk och fågelfri, som man säger. Så nu blir det fokus på att träna istället och skjuta själv. All right. Nice, nice. Mm. Uh, vi ska ju snacka om Onyx idag. Och om jag har förstått det rätt så är det ett samarbete mellan Oxelösund och Nyköping. Kan du berätta lite om hur det samarbetet ser ut och lite hur du startade och så? Ja, Absolut. Uh... Det, egentligen så tror jag att det startade jag riktigt ehrlich, innan jag kom in i bilden. Det var 2012 som jag började skjuta ordentligt på allvar. Eh, och jag hamnade in där av en slump. Eh, jag letade efter en dynamisk klubb och egentligen sätter jag upp i Stockholm först. Jag har lite kompisar där upp som skjuter. Men sen så kollade jag på nätet och då hittade jag eh, Oxelösunds pistolklubb. Och eh, Johnny Nordin var ju där då. Och då berättade han att han, då vill säga Oxelösund som Sunds och Nyköpings kistolklubbar, eh, håller ihop och utbildar och skjuter dynamiskt tillsammans. Eh, I det här fallet nu är eh, det dynamiskt. Så det var ju 2012 och de hade startat innan dess. Men sen när jag började skjuta, det var ju inte så där jättemånga i Nyköping som höll på med dynamiskt. Så eh, man blev ganska snabbt där i gänget där. Och då, eh, ja... Det blev mer och mer. Vi eh, drog åt samma håll när så därför så började det väl samarbetet. Även om det hade börjat tidigare så blev det väl något slags avstamp där 2012 skulle jag vilja säga. Okej, okay, för jag kommer ihåg, jag tror det var 2013 som jag fick upp ögonen för er. Då var väl då ni körde den här Onyx-kupp, om jag inte missminner med. Ja, precis. Det Det, det var helt, helt brutalt bra. Var det, var det första tävlingen ni körde också, eller hade ni kört någonting innan dess? Nej, jag tror faktiskt att det var bland de första tävlingarna. Det var några sådana små egna vad ska man säga, klubbtävlingar som hade körts då. typ onsdag kvällar. Man drog ihop tre stationer lite snabbt med plastband och, och lite glo, god vilja. <laughs> Nej, men det var jättekul tävlingar. Jag var ju med på dem. Men, men just då så, så körde vi igång onyx -cup. Och Det var i 2013. 2012 vill jag minnas så körde vi en egen onyx -cup bara för klubben eller klubbarna. Okay. Och, och körde en liten tävling om man säger, och där föddes väl idén egentligen om ordningskupp att det var för lite tävlingar på östkusten, det var egentligen bara Göteborg, och, eller nu, nu kanske jag svär här i en rövrigt fungerande verksamhet men, men för min del så var det lite så här att ja, Göteborg körde mycket och det var mycket på västkusten ner åt Skåne så här. men här uppe i öst så var det ju ingenting egentligen Nej men det, jag tror att du är helt rätt ute, jag tror att det typ var, ja, det var ju typ Eh, Odencup och sen Tallmilan. That's it. Ja, ja men de känner jag igen. Det kom jag kommer ihåg att ja. man pratade om Odencup. Och det var en sån här tävling som man skulle vilja skjuta. Då. Precis när jag började igen, Men, men nej, jag vet inte. Det blev liksom aldrig av. <laughs> jag har inte skjutit den än. Okej, okay. ja, men det borde prova den. Den är, den är riktigt ja. bra faktiskt. Ja, jag måste göra ja. ja. Nej, men du har som sagt, varför gå tillbaka då till Ovex mm. 2013? Det var, ju, alltså, det var ju brutalt. Alltså... Jag är fortfarande helt lyrisk över de tävlingarna också. <laughs> ja, men det var kul. Ja, men det var ju mm. skitbra byggt. alltså snyggt mm. och bra uppstyrt mm. och var 100 spänn i anmälningsavgift, ingenting. Ja. Och eh, liksom, scoringen var ju klar innan sista skottet hade gått, på säga, typ. alltså, det var ju det var ju helt. Brutalt. Ja, men ett tag på jag kommer ihåg det faktiskt vi pratade om det rätt mycket för ett tag då kunde man sitta och, och live scorea. Det typ så här, bara tar två namn som folk oftast skänner ändå. Men om, om Gylla sköt eh, station 5 eh, så kunde Magnus Johansson sitta och kolla om liksom, han skulle skjuta station 6. Så det hade gått för Gylla på station 5. Då skulle han kunna lägga upp sin plan och taktik för hur han skulle skjuta den. Så det var båda en välsignelse något som inte var så bra. För det gick liksom att kolla hur man gick till hela tiden. Så det var Ja, det var spännande. Ja. Ja, men det var grymt så Det var... Gult, alltså. det var... Mm. Nej, men är, så, att, så att det är bra, bra standard direkt kan man säga men jag vill minnas att det var första gången jag såg väggar med de här orangea pistnäten också och nu känns det ja. som att det har spritt sig till alla i varje fall på Östkusten så kör ju alla med den setupen nu ja men precis Nej, men, och, och de var ju skitrunda de var ju just 1,20 breda och där, ja, vi, vi satt och om hur väggarna skulle se ut och vi gjorde en standard för de skulle vara en viss höjd och en viss bredd. Och sen så ritades det. Vi ritar ju alla våra matcher i stort sett i det här Sketchup. Och där har vi ju... som om någon skulle vilja ha dem så att det bara höra av sig till oss så ser vi till att ni får alla props som vi har där. Men det är just väggarna. Vi har allt färdigt liksom. Så det är ju en baggis så och rita stationer på så sätt. Det är bara att man måste ha en idé. <laughs> men sen för att få igång det så är det inget problem. Ja, där... Men jag tror att eh, där sattes det någon standard typ för hur det skulle se ut. Jag vet inte om vi ska ta här om egentligen men det blev lite så i alla fall. Vi hittade nätten på något sätt och Ja, blev det att ja. ja, Min klubb kör också med dem och det... Ja. Jag, tror vi, jag tror vi bara tagit ritningen rakt av från ni har kört. Alltså. Men ska vi ja. <laughs> ja, men jag tror faktiskt att jag var lite invandrad i att skicka upp den här till en, ja. en kille upp och se. Ja. Nej, men det, och det är jättebra. Jag tycker det är bra att ha en, en viss standard så att säga. I början när vi körde, då, då var det så här att man tog en skiva och sen hade man några kartonger och så snyckade man upp dem på några präd. Ungefär. Det blev inte så snyggt. Så själv tycker jag att, att eh, man... man eh, sätter en, vad ska säga, nivå på tävlingen om det ser snyggt ut. Det måste man inte göra, för ibland kan jag tycka att det är roligare att skjuta än att bygga. Eller jag tycker att det är roligare att skjuta än att bygga. Men, men i vissa tävlingar så tycker jag att det ska vara en viss, viss klass på det. Ja, men jag, jag håller med er till fullo där. Alltså, det, alltså ser det snyggt ut så blir det ofta Snyggt. Alltså det blir ofta ja. kul att skjuta det. Ja. Sen så bör man inte ja. överbygga att det, det är vinter ute och man vill dra lite... Ja, nu svär jag väl i kyrkan ändå, men se Uppsala mm. väggar då. <laughs> ja, men precis. Ja, nej, men de har ju också satt en standard i uppe sig och den tycker jag är bra för att vi... Eh, jag kan ju känna sig lite leveletter och, och till viss del även då level tvåer som man inte gör för stora. De, absolut. Det är jättebra att kunna bara smälla upp det snabbt och sen eh, skjuta en match istället för att och, som sagt bygga igen sig, för det går ju åt en del väggar alltså, jag tror vi har 160 väggar någonting totalt, byggda själva så att det är rätt mycket Jag vill minnas att jag såg nu hade skrivit någonting då, Alltså Johnny från Oxelösund mm. någonting att ja det var väl när ni skulle köra igen level 3 igen, som ja, vi kommer till lite senare men då hade han skrivit mm. någonting på Facebook så att nah, men det så här 100 väggar så jag åkte och byggde det och tänkte så här, fy fan 100 ja. väggar vi stod alltså kväll efter kväll i ett snickeri som vi fick låna en i klubben ibland bland som jobbade där. Och byggde dessa väggar, sågade och borrade och det var en millimeterprecision på de där borningarna kanske. Eh, ja, det var det var mycket jobb. Men det blir, det blir bra. Nu har vi väggar så vi är klara. Sen får man reparera lite och sådär. Ja, men det är ju små saker. Ja, det är bra. Bra, bra ja. grund att stå på. Ja, men precis. Yes. Men efter 2013 då då var det, om jag inte minns helt fel här nu i min efterforskning, så körde det, var det Mälardalskuppen där ni hade en delmatch i. Ja, precis. Mm. Det, ja, det blev inte, väl där Kanske inte vill ja. säga så mycket mer om Mälardalskuppen. Kanske inte var helt lyckat. Nej, jag, alltså, jag lockas av den där tanken. jag tänkte så här till exempel, då vi bara drar eh, vi går ändå till upp Uppsala då, att eh, Uppsala skulle ha en Rosersberg Stockholm M&P Södertälje, Nyköping det skulle, det skulle man liksom följa hela med där man säger Det skulle vara kul, men det är svårt att få ihop det Ja, kanske gör ett nytt försök Kanske inte i år, ja. lite sent Men nästa år kanske Ja, ja, precis, ja, det vore kul Ja, så att, ja, är någon från ja. klubbarna Som lyssnar här som är i Stockholm är Intresserade så hör av det. vet jag så hitta Ja, ett. precis Vi vill ihop det Ja men var det även då ni körde... Var det även då har i drivvärskuppen? Alltså nu är vi på 2014. Var det då den drog, ja. svenska kuppen som alltså, Gustav drog ihop? Som ni var med på, va? Ja, just det. just Det det var det. Och det var ju Micke Karlsson som... Uh, han bodde ju... Han bodde, han bodde i Stockholm, men var ju med i, i, i Oxelösund från början. Uh, och nu är han ju med, han med i Oxelösund i Nyköping. Vi, många av oss har ju dubbla medlemskap, kan man säga. Dels för att... Uh, skjuter man i gevär så brukar man de är med eh, också Oxelösunds 70-gille också. Men i alla fall, han drog igång i gevärsmacken. Han ville göra det. det. Det som blev lite tokigt där, där, där ska man väl såhär, be, be mycket lite säga, liksom. men det var att han var eh, på med den här tävlingen som blev bra, även om det var skitsvår och det var väldigt eh, snäva pekvinklar och så här, men eh, han fick inte därför så mycket folk, för det var men med missmyndigheten så låg den så illa i tiden för de klästa. Så vi hade liksom inte chansen att vara med och hjälpa till. Så det var lite tråkigt, men den var, de var ju grym på så sätt. Dels var det var ju vädret helt bedrövligt, men folk uppskattar den i alla fall. Det ja, ja, har jag hört. Jag tror Hansen bedömde det som världens svåraste match. <laughs> ja, det är precis. Men det var helt sjukt. Det var rätt många som deklarade det. Det var så här, jaha, då, deklarade det? Jag hade pekvinkena där. Vad där? där. Ja, det var, ja, men det var häftigt. Då. Och han fick in mycket på väldigt, väldigt liten plats. Det måste man säga. All right. Men du var, var inte bilden. involverad i arrangemanget med skapandet av matchen? Nej, nej, det var inte alls. Inte på det. Jag har, jag har inte hållit på med det alls. Jag kommer att börja lite smått med i värld. Jag har en kabin så att jag ska smyga igång där lite försiktigt. Men eh, en sak är All right. Man får vara lite försiktig, ja. Har ni hunnit börja med hagel hagel eller är det också pips? Då? Ja, Nej, förra året så körde vi lite hagel bland annat träningar framförallt. Som nu när höll i då, de träningarna. Eh, vi har ju perfekta banor egentligen. Nu när vi har byggt klart våra så har vi ju faktiskt varit många bra banor för snabba hagelmatt om man säger så. Det kan jag också flagga för lite grann. och det är något Stockholms... Eh, Eh, lag framförallt, eller Stockholmsklubb som känner att ni skulle vilja ha en match eh, hagelmark så hör av er till Nyköping i sådana fall för så vi, eh, vi kan ställa upp med banor så att det är absolut inga konstigheter ja, Det låter ju alldeles, alldeles utmärkt ja. Ja. Men Vi har eh, klubbvapen mm. Ja men precis, jag hoppas det klubbvapen, Vi har ju klubbvapen så att det, det, det är möjligt att skjuta och vi får ju dessutom skjuta allting på våra banor Vi fick ju det. då, alla discipliner i psc ja samtliga så att säga, De sa av alla discipliner, det vill säga gevärhagel och pistol på samtliga vallar så att det är typ. Ja, det är mm. det är ju av ja. Hur bra som helst. Ja, men precis. Om vi hoppar tillbaka till tidslinjen mm. här nu, då mm. var, vi, var vi klara då 2014 eller, var det Onyx Light var eller jag blandar ihop lite där. Mm. Det, det måste var... jag tänka. Ja, men var det inte det? Jag tror att det måste vara 2014, va? Ja. För vi hade ju level 3, det var ju 2014. 20, 20 eller 2015? Eller... Nej, var det 20? level 3 var 2014. Ja, okay. 2014 okay. var level 3. Ja. För jag, jag drog igång en match i början av maj, eller början av 2014 i maj där, som egentligen var tänkt att det skulle vara en klubbtävling som jag kallar för Coxing Open. Och det... <laughs> Det är en katastrofal. Matt. I alla fall ur arrangörssynpunkt. Var, ja men det var bra. Alltså, jag hävdar ju fortfarande att stationerna var bra. Det var de, de var uppskattade. Men, men eh, de gick i, i risk för varandra så där. Alltså, så ingen station kunde skjuta samtidigt som någon annan. Så det var ju väntetid som var helt finnes. Sjukvård skulle få gå i pension var klart. Så att då insåg jag att det är skulle vi aldrig göra om. Men det, ibland bestämde... måste man göra det för att man måste hitta sina begränsningar ibland. Ja, men precis. Och, och sen blev det ju level 3 ändå på hösten, den 13 september. det var nog förgrejs för VM också, va? Där ja, men visst. Ja, det var inte det. Lite förgrej kanske, men det fanns någon landslagsskådd eller något sånt där, va? För... Ja, precis. Och, och det så har vi kört. Eh, det var likadant för de som skulle i ungern förra året eh, på... Eh, Onyx 2016 då mm. som var dagen efter polis SM. Då eh, körde vi också. Alla som skulle med till landslaget hade möjlighet att anmäla sig. Eller alla som skulle med i Ungern och skjuta till svenska truppen hade chansen att anmäla sig. Och det var rätt många som kom och sköt som är lite en, ett genrepp intresset. Okej, okay, så ni liksom höll upp platser då för dem? Ja, men precis. All och right. det var ju samma sak med, med level 3 där. Det var ju en... Ja, jag vill minnas. att Vi hade skådde med med landslaget i. Jag tror det i alla fall. Det känns bekant på något sätt. Ja, jag tror också det. För Vi jobbar ja. till och med på en station tillsammans. Du och jag Björs va? Ja just det. Den är ute i skogen där. Gungan ja. ja. ja <laughs> precis. Ja. ja. den var ju helt... Jo men du det stämmer ju faktiskt. Men jag tänker på det. Vi hade ju det var ju normen och allt möjligt med faktiskt e på den tävlingen. det var många. Det, vi hade två syterskådor vill jag minnas. Ja det, det ja. kan nog stämma. Ja det stämmer. Ja, Men... ja gungan där ute. Ja, ja just det. Ja. Ja, den var väldigt väl arrangerad. Och väldigt rolig tävling att skjuta. Och, och jobba mm. på också tycker jag. Det mm. var riktigt trevligt. Ja. Var det mycket annorlunda skulle du säga att göra en trea jämfört med en tvåa i form av, alltså ja, det är fler stationer såklart och mer kanske administration i och med att det är mer skyttar och sådär. Men just så, stationsdesign och sånt där, för det är mycket annorlunda tycker du. Ja, ja men det tycker jag nog. på ett sätt, om man nu ska reda lite grann om det vad man ska kalla. Så nästa organisation är egentligen så ut lite hur som helst kan jag tycka om man nu får säga så, inom reglerna för IPSC, om man säger så. Men, men när man kommer upp, framförallt på level två då får man ha ett lite mer tänk. Men när man kommer till level tre då måste det vara känner jag i alla fall spontant att man måste ha ett tänk över att eh, stationerna måste gå att lösa på olika sätt. Eh, man måste, eh, ska vi säga, premiera både snabbheten och precisionen var och en för sig, om man säger. Att är du är du snabb så, så ska du kunna vara snabb men du står också kunna tjäna på att vara riktigt bra i precision. Vi hade en station bland annat där det visade sig vi jämförde de som sköt eh, som är duktiga på precision. Eh, och de, eh, de hamnade ungefär i samma klass som de som var riktigt, riktigt snabba på stationen. Och Det är väldigt kul men jag tycker att det, stationsdesignen är jätteviktig vid arena tycker jag. Hade ni något problem där? För att på en trea måste man ju skicka in stationerna ja, först där väl till IA, IA, IA, nej, NROI och sen mm. ska jag även IRO granska om Var det någonting annorlunda där? Eller? Nå, ja, det tycker jag. Framförallt så hamnar vi ju som alltid. Jag tror, jag tror inte det finns en klubb som är vannat på Syret när det gäller att <laughs> Men eh, man får ju tillbaka mycket så. Ja, men det är så därför den ser ut. bland annat här att ja, så får inte målen stå. Du måste göra om det, du måste göra om det. Och det är klart, man lär ju sig. Mm. Själv, jag har ju lärt mig massor genom att rita barnen. Det händer ju att jag sitter på kvällarna och håller på så har jag mycket att göra och bara rita barnen. Det kulstid, men, men det var ju svårt att få till det där, tycker jag. Det var ju någon stycken som ansvarar för olika barnen. Med så här, liksom, du får göra tre, du får göra tre, du får göra tre, får göra tre, får göra tre så blir det. och så vidare. Och Ibland så blev det tänkt lite likadant eh, och de såg, man är lite något sätt, traditionell, man ritar barnen på ett visst sätt. Ja, det är lätt att så falla tillbaka i det... gamla, ja. vi ska se det, jag har ju snackat en del med vet han, Niklas Dahl från Södertälje. Ja. Han är ja. ju helt jävla galen när det gäller stationer. alltså vad så? Ja. <laughs> sex stationer på en, en vall ute på sitt. Alltså... Ja nej det är, helt, det är helt skit, det är unikt. Det är stor i års han är grym på det. Ja, nej, men det är så här att jag, menar, jag, jag vet ju själv när man sitter och gör stationer Och så de, mm. Man hamnar ju liksom i någon form av Alltså något tänk, som man standardtänk Man mm. har fast man försöker tänka utanför boxen Så hamnar man alltid i den jävla boxen Och just när ja, man ser Niklas när han mm. designar Så är det så här, man bara Vet mm. du ens vad han är? <laughs> mm. Ja, precis alltså, Vi har en ny Eller nej, nej, men En kille i Köpingsan, Mattias Han har jag många stationer och han tycker att det är skit och att vilja liksom prova. I början så blev det lite så, men ja, vi får nog ändra lite grann där. För annars så kommer det att hända, du skjuter igenom tavlen och så vidare. Han har ja, men förstå, lite ändra. In på ritbordet är han ändra. Och han har gjort eh, riktigt, riktigt, riktigt roliga stationer. Det, det kan bli riktigt, riktigt kul. Ja, är det... det ser ju fram emot det är att ha fått prova problem. på. <laughs> ja, men precis. Jag ja, jag tror jag, jag att det, att det blir någon... också. Ja, för... Nej, kör på, kör på. Ja, men jag, jag tänker säga att jag tror att man efter ett tag, de som brukar rita och defina barnen till slut så känner folk igen dem liksom, aha, men det här är en typisk David banan ungefär, eller det här är en typisk eh, Fredrikbarn om man säger. Mm. Man, man liksom känner igen dem, det är det som du säger att man, man måste hitta den här gå utanför boxen och hitta, liksom, hitta på nytt hela tiden, det kan vara svårt. Ja. Jag brukar ofta försöka hitta själv då, när man hittar alltså stationsbeskrivningar från lite andra tävlingar, mm. gärna om de mm. just gjorde Sketchup och sådär, så man faktiskt kan Amen. se hur det tänkt. Och så sitter man där och tittar mm. ibland så kan man faktiskt sitta ganska i inspiration där. Ja. Mm. Jag har väl plankat några att stationen är ganska rakt av, det ska jag väl också erkänna. <laughs> ja, jo, nej men absolut. Jo, men det gör man ju och, och framförallt eh... Uh, Youtube är ju en, en uh, Outsynlig källa till visst och idéer faktiskt Det finns ju hur mycket som helst mm. Så att det, det är schysst ja. mm. Tror du att ni kommer köra någon trea igen I framtiden mm. eller var det one time Grej? Nej eh, det tror jag absolut Nu ni ju tyvärr då och, och, eh, Eskilstuna före oss här med Men med eh, hela slaget Men vi har ju haft eh, lite lösa diskussioner Om att köra en delad tävling så att säga eh, sex stationer uppe i Nyköping och kanske då en sex eller åtta stationer också i sund. Eh, men sen så det egentligen på idébordet och sen kommer alla Mälardals, eller eller så att de, de får väl ta äran av att att vara först då men eh, vi har pratat om att köra en tre till absolut ja. det, har vi gjort. Ja, det är coolt men, det är men det även kul. även NM i Open i år kommer ju gå, det går ju i Finland i år ja och där har vi gjort också, då kör de ju Eh, sex stationer på en bana och sex stationer på en annan. Eller de var sju, sju och sånt. Där. Men det är i alla fall delat på ja. två banor. Så att, mm. Det tror jag det ja, men är ett coolt koncept. Ja, absolut. Jag och jag, vi har må många idéer. Vi har diskuterat så här, att köra en, en Tugan eller någonting. Även om den nu inte finns etablerat om man säger så. Men just att man kanske kör. Ja, kör lite hagel och lite pistol, alltså inte blandat då på det sättet kanske, med tre stationer med hagel och tre stationer med pistol eller någonting. Det finns massa idéer, det är bara frågan om hur mycket man orkar. Ja. Mm. Nej, men det, det skulle vara skitkul. Jag, vad jag vet så är det bara en större Nej. tävling som har varit så i Sverige det var väl den här Blacksmith, uh, in, Just det heter den? Blacksmith something ja. ett par år sedan, som var, ja. det var väl Rifle Engine? Ja. ja, precis. Ja, Mm. typ fyra stationer, rifle och fyra gamla ja. och sånt där ja. ja, men det är det jag tycker lockas lite av den här tanken och det är ju också mm. att tänka lite utanför boxen sen en del av de säger så här, ja men det finns ju inte i Sverige idag som 3 till exempel nej, men å andra sidan sätt så finns det ingenting som säger att vi inte kan vi kan starta upp det så att säga nej. det är mycket som inte har funnits förut men som finns nu precis, precis mm. var... en trea tror jag det, blir. det tror jag men nej, det är rätt få bland dem. Inte då i alla fall, det lovar jag. Nej men det, det tar vi. Nästa dag kanske. Ja, ja nästa dag kanske. Ja. Det, det har inspelat nu, bara så att du vet. Ja, jag vet. Det, det, jag kommer att få skit för det här. Johnny, jag har ju sagt till honom att vi får ta det lite lugnt med ja, Så det här ja. kommer väl galen. Ja, ja, du vet vad vill när ringer sen. Ja, ja, men precis. Det, det dröjer bara 20 sekunder sen. Nej då. Kul. Ja, vi var innan nosa lite på det. Ni körde polisessen förra året som också var mm. succé allting är vid succé mm. som ni kör Ja, på Nej, Men... no, um... det höll på att säga. Ja, var, var det något speciellt anledning till att ni ville köra polisessen mm. eller var det bara vi kör? Nej, nej, ja, både jag och nej. hållla på att säga. Jag har ju som sagt varit med att skjuta polisessen några gånger några år. Och då finns det ju Marianne som många känner till, Marianne Hansen. Hon har sagt eh, några gånger, och dels efter det här med Onyx så att säga, att eh, vi etablerade oss i, i skytte Sverige om man nu får säga så då. Ja, så det riktigt på röstet. Ja. ja, och då sa hon så här, men eh, allvarligt kan vi inte ta polisessen någon gång. Så måste vi åka över hela Sverige för att få skjuta eh, SM. Och då var tanken faktiskt eh, redan förra året att ta polisessen. Men då hade Växjö hunnit före oss. Eller före och före. Vi, mm. vi var för sent startblocken. Så då pratade jag med ska vi säga, Christer Back i Göteborg. Som håller i det där polishälsan. Och då sa han att ja, nästa år så får vi höra sav. Och då kom han ihåg det. Så, så han pratade han skickade ut på, en, på en Facebook då, om det var någon som är intresserad. Och då svarade Johnny honom ganska omgående. Och då sa han att det är faktiskt sju klubbar i år som man sökte om att få ha polisrätten i hela Sverige. Wow. Eh, ja, det, det var ju bra. sjukt. Ja, det är jätte, jättebra det. Eh, Och sen så sa de att, äh, men, eh, nu vet inte jag skälet egentligen till varför det blev det vi som fick det. Så, men, men jag tror att en, en stor del var just att vi eh, fanns i Stockholmsområdet. Och där hade vi inte arrangerat ett polisrätten på länge. Det var väl tullingen typ sist. Och det var ju skitlänge sedan. Det var ju när man sköt svart kruten. Så länge Men det var ju lite så. Det var väl på valpetiden. Men då så sa han att eller då fick vi det och då tänkte vi ja men nu kör vi. Var det mycket okay. som skilde mot att köra en normal tävling? Ja eftersom nej egentligen inte. Alltså om vi hade hållit oss till och bara och nöjt oss med en skjutare eller hopp då. Nu fick vi ju någon slags eh, storhetsvansin. Jag <går> tänkte att om vi ändå gör en match så kan vi lika gärna låta folk skjuta en match dagen efter. Så då tog vi ordentligt 2014 eller 2015. Nej, vad säger 2016, 2016. Ja, ja. ja nu börjar vi bli senare senare. Mm. Eh, I alla fall. Då, då, eh, åtta stationer på Polishälften eh, som skulle bygga byggas om lite grann. Så, eh, åtta stationer dagen efter och det insåg vi under arbetet där det, det går inte vi kan inte bygga om så mycket som vi hade tänkt så stationerna blev tyvärr lite det blev ju samma stationer men lite olika mål om man säger det spelar inte så stor roll för det var ju de flesta som sköt polis SM, de, de eh, sköt ju eh, inte dagen efter om man säger mm. eller hur man ska säga de, eller de som sköt Onix eh, 2016 sköt inte polis SM, om man säger så så det spelar inte så stor roll men det var ju sjukt mycket jobb. Alltså. Det var ju, det är helt galet. Det var som en level 3. Wow. Mm. Hur, hur fungerar det, det med poliser och sånt där? Är de, alltså vissa är ju aktiva sportskyttar också- men mm. kan vi tänka på mm. att en hel del av de som tävlar där- inte tävlar alltså IPC i vanliga fall? Ja, men precis. Det, där, det ställer till det lite. Ja, egentligen ingenting- men det beror lite på hur, hur polischeferna är villiga att hjälpa till- men de, man, man går ju tjänst. Eftersom det är så är det ju så att man får ju lön för att skjuta. Det är rätt så bra. Det är nice. Och då är man ju, då är man ju tjänst. Och, och då har man ju rätt med för tjänstevapen. Så det är inga konstigheter i den aspekten. Problemet blir när man ska träna innan och sådär. Att man måste få ett generellt tillstånd och ta ut sitt tjänstevapen. Men, men det här med tävlingslicens... Det har diskuterats och stötts och blöts det där många, många gånger. För vi skjuter ju under IPSCs flagg nu om man säger. IPSC-regler och allting. Eh, och där har man väl gjort ett, ett eh, kan inte säga undantag. Men, men i och med att det bara är... Den är inte öppen för allmänheten, tävlingen. Så kan vi ju eh, låta folk som inte har licens skjuta. Men de får en, en briefing innan och så vidare. Hur det går till. Och sen så känner man väl lite grann då just nu polisen att de är ju ändå, de flesta poliser är ju hyggligt vana vid att handskas med, med pistoler. Eftersom de har det känslan tjänsten. Så det är väl det man har tittat på. Men diskussionen pågår ju fortfarande hur man ska göra det med polisen. Det Är det många då som efter de har skjutit ett polis SM som inte är aktiva och som tycker att det här var, var någonting för mig eller... Ja, men, jo men det tycker jag. Ja, vi, vi examinerade faktiskt tre stycken i lördags nu i, alltså, nu, i början av maj här. Eller maj, så är jag. mars. Det, det är helt, nu är det mycket i huvudet. Mm. I början av mars. Det var tre stycken. Var det var ju en och en kille från Nyköping som var med och, och sköt tävlingen. Så eh, den fjärde nu, lördagen den fjärde så examinerades de tillsammans med ytterligare en polis från Nyköping. Det gick eh, superdag. Mm. Så att de är ju superpaggade för polisessor med Jönköping. Det, Jönköping spår ju nästa kul. år. Ja, eller i år om det blir, För ja, ja. de har fått eh, budkamen och de har sagt att de ska försöka hålla samma eh, vad ska man säga, nivå på, på ja. tävlingen. Det som är kul där nere det är att de väljer att skjuta före eller eftermiddag. Eh, så där blir det liksom snabbast att eller, snabb genomströmning av folk. Så där kommer man ner och så skjuter man antingen förmiddagen eller så skjuter man eftermiddagen. Det där tycker jag är skitroligt. Ja, det är ju schysst. kan man ju slippa mm. en hotellnöt också. Ja, men precis. Det, det ja. ja, det är gränt. Ja, men Det tror jag på. Ja. Det tror jag på Och sen här, vi ska strax avrunda tänkte jag, men innan ja. vi gör det så det var ju bara här i dagarna som jag såg att det annonserades som en Onix 2016 i Augusti kanske? Ja, men precis. Någonstans i augusti där. Eh, det finns ett datum spikat. Men jag eh, håller det. <laughs> jag kommer inte ihåg. <laughs> jag tror det var en tjugonde, men jag ska inte ta gift på det. Ja, nej, men jag tror också. Det, det klingar väldigt väldigt bekant den 20. just. Och, eh, där ska vi köra. En. Tanken är en åtta stationer. Så får vi se. Ibland så... Vi har ju möjlighet att få in stationer om vi, vi tänker rätt. Så att, eh, men det är tanken i alla fall, stationer. Och det är ju också då bara en vecka innan VM i Frankrike går. Så det blir också en dag genomkörare från Skys som ska ner dit. Vågar man eh, hoppas på eller... Eh, hoppas? Jag kommer inte åka till VM, vad jag vet i varje fall. Men kommer ni hålla platser då till landslagsskyttar också eller... Ja, jag vet inte riktigt hur det tänkte, men, men, men jag skulle tro det för det har blivit lite grann så att vi har sagt att, eh, utan att utan att säga att det blir så så tror jag att det kommer finnas möjlighet för eh, lite sånt. I alla fall en viss procent om inte annat. Diskussionen går ju rätt så hårt nu hur man ska fördela platser till tävlingar och sådär. Ja. Jag tycker det är en jätteintressant diskussion även om vi kanske inte tycker likadant allihopa. Så. Nej, men, det är, men det är bra att det finns en diskussion. Där, ja, absolut. Att, ja, det är det. Mm. Vi behöver nog hitta på någonting smartare än så som det funkar idag. Vet jag inte ja, ja, men det hur, tycker det jag. Men... Ja. Nej, men. Nice. Uh, ja. Vi har ju någonting som kallas avsnittets alfa lite så på avsnittet. Ja. Och då får du helt enkelt cool. ordet är fritt och hylla någonting som du tycker är bör hyllas om du vill. Ja, <laughs> jag vill säga hylla och hylla. Jag vet inte, det här blir något fel att hylla då. För jag, jag tänker på användare, säger de, de stiger och stiger och stiger. Jag tänker så här att... Eh, fundera på att försöka eh, Vi har satt som standard i alla fall. Det här är vår alfa alltså, om man nu får uttrycka sig så. Eh, vi har satt som en standard 50 spänn per station. Varken mer eller mindre. Det är det det kostar. Sex stationers 300 spänn. Åtta stationers 400. Eh, mm. Sug på den. av i PC-Sverige, mm. tänk på den. Det är det litet att skjuta och jag... Jag känner att jag, jag vill inte betala hjälp men jag vill gärna skjuta. Ja, men det, att, jag, jag kan gå ja. in och hylla den om ett annat. Så det, det blir min alls. Ja, inte ja, femte spärprestation det tycker jag låter skitbra. Ja, ja men jag tror det är rätt lagom. Ja. Ja. Nej, men och det här är initiativet det är ju super, super roligt att få höra lite tankar och ber av folk runt omkring. ja. Vi ska försöka lägga upp. Du är ja. som sagt var först ut nu då, David. Ja. Men vi ska försöka hitta lite andra roliga personer som vi kan prata med och förhoppningsvis, inte vet jag, släppa på någon ja. regelbunden basis. Ja, ja men det låter Ja. Tack så mycket för att du vill ha med, David. Och lycka absolut. till med träning och skjutande i år. Ja, men absolut. I år blev jag lite farlig än förra året. <laughs> ja, det låter bra. Alltså, jag om hej, hej. Ja.